Arratsaldeon Aitziber. Zer moduz milari ongi etazun. Ongi, urduri. Urduri? Bai, beti. Azkenarien beti urduri jartzen naiz, ez dakit konbidatuen culpa. <laughs> Arratsaldeon izango diogu gure konbidatuari, aurkeztu baino lehen Arratsaldeon. Arratsaldeon mirari. Ongi etorri, gure etiko kontora. Eskerrik asko. Bueno, Aitziber. Bai, Wikipedian sartuko. Wikipedia. Ahí ez izana... batzuk eh ahotsarekin ezagutu bai. dute. Baina tira guke Wikipedia talbat prestatu dugu eta gerozuk esango diguzu ongi dagoen edo ez dagoen ongi. Gure gaurko amapola morea lasartearra da. Aspaldiko euskaldun berria da, beharrak eraman baitzuen ba, euskara ikastera. Irrigintzan aditua dela esan daiteke euskal herriko txoko guztietan ibiltzen baita irria maitasuna eta baikortasuna zabalduz. Umeen erreferentzia da, baina helduak ere umetzen gaitu, Pirritx, Porrotx eta Gainontzeko lagunekin batera. Holtza gandian, Bi Mototx eta Betahorrekoekin ikusten dugu, baina gaurko honetan pertsona jaz aratago joan nahi dugu, eta pertsona bera, emakumea, eta gure amapola ezagotu nahi dugu. Mertxe Rodríguez, Mari Mototx, ongi etorri gaurko saiora. Eskerrik asko. Asmatu aldugu Wikipedian. Bete betean. Bai. <laughs> postejara postejara, eh? Horrelakotan saiaketara berezia egiten dugulako eh, aurreko astean Teresa toda izan genuen Amapola Morea eta jakingabe nortzen gure gaurko gonbidatua, Suzanne Lamerthe, eh begirako galdera bat utzi zuen eta Nik ustet er, ezagit galderarekin gogoratuko zaren baina asmatu zuela eh. Bai, bai eh zu pizka prestatzeko beti nahi gabe nahiko galdera sakonak. Eh, zuertatsedira, sene. Eh, gero abiztatu dizuzuk ere ondorengo gombidatuari, ondorengo amapolari galdera bat utzi beharko dio zula. Eta nik ez den esatzen dugulako eta azkenean jendeari edo aztu egiten zaizue eta bat batean 2 segundutan plus, sekulako galdera. Eta hoe, Teresatodak utzitakoa. Bueno, jarriko diot pizka bat eh, barrura begira eta galdetuko nioke berarentzat e, laguntasuna dizkidetasun sakona ze kolorea eta ze usaina duen. Eta galdera botata esantzuen. Ah, elkarrezketa bukatuta. Eta zergatik? Aia. <hie> <hie> ze kolorea? Laguntasuna, guk esatu denegun bezala, txokon marrubizkoa. Dena sapore berria da, txokolatezkoa eta marrubizkoa. Gozoagoa ezin da, hoi da gozoena. A, nire txako laguntasuna, ba, <coughs> daukagun lanakin, eta ba da eskal lankidekin, bada familia bat, nire familia ditut. Betikoak, jaio nintzen familian, eta nire lankideak laguna diela. Oso, oso, oso importantea dira, niretzako. Kaso honetan, bertxe eta marimototxen erantzuna berdina da? Bai, bai etxe zango nuke. Marimototx da lagun mina, pirritxe eta porrotxena. Eta baldin badaka dakan arrakasta, da, pertsonajea da horregatik. umentzako izatea pirritxe eta laguna da... Buah. Ez da ki, da, ozer, De masa. Ba, de masa. <laughs> Orduan bai, nik esango nuke bai ez. Kasontan, pertsona gea pertsona berdin-berdin sentitzen dugu eta pentsatzen dugu. Bai. Eta elkarrizketa asko eman dituzu merdxe bezala? Bueno, gutxi batzu bai. E, e, asko ez da ere, eh? noizean bai, bai eskatzen digute, gertatzen den taldean dakago Josemari, Porrotx, sois islariona dala, orduan beti elkarrizketa badagonean, ba beti bea joten da. Oso jari ona daukalako eta beari asko gustatzen saiolako eta bueno, asko timida dagoa naiz, gehiago kostatzen zait eta bueno, ja bakoitza bere errola dauka, bakoitza talde barruan bere lana dauka, eta bueno, hori bere lana barruan dago. Eta beak eiten ditu normalean elkarrizketa. Eta sunoren eh, ahotsarekin sentitzen zara erosoago, gomertze. Eh, zure pertsonaren <coughs> Bueno, Jatorrizko Erres... pertsona lehenan edo, zemari, bototxerioa. Elkarrizketa ba? baten aurrean, erresago pertsonajearena. jearena. Claro. Pertsona di egiten dio zoenean, ez gaude oituta. Ez gaude hain ainutu, oituta, ba, zuzera eta, bueno, gehiokostatzen zago. pertsonaje jeeda, maskara jartzen duzu hau duzu eta asko zerrexagoa da, edozen gauza ezaten, esan dezakezu. Bai. Dei de unionean, galdetu galdetuzian. Ze, baina payaso bezala edo mertxe bezala. Mertxe bezala. Eta sarpe jarri <laughs> ja dizeu. Ea ba, guazen. <laughs> Pero eskerrak aiorak esan zuen. Bye -bye. <laughs> oso jatorra dia, eta oso ondo pasako desu, izan zidan. Eta nik zer erantzun izun, ea baxungo naiz. <laughs> Oiga, <a> primera. <laughs> eta amertxe dugu. Bamertxe zure ahotsa Euskaraz entzuten ari gara orain, baina ba. lehen ez omen zen nuen zeukere Euskaraz amesten, eta Euskaraz amestu zen nuen primeran gogoratzen omen duzu. Zer amestu zen ba? Begira, ametsa beha ez detezagutzen, baina... Euskaldun berria naiz, hazin nintzen euskera ikasten, ba, bueno, ba, este beten izan ditu lako, lako bi, ba, bi pertsonaekin topatu nintzen, zuzenduzien ere gan euskeraz, eta nire nintzen kapasa izan eser esateko. Ondoan neukarlagun bat, egin nion gorrela, eta beak erantzuten zune negatik. Ez. Ta lotxatu nintzen. Lotxa horren ondorioz hazin nintzen euskeraz ikasten. Eta, zein zangaldera, barkatu, zen, zein juna ezaren. Zein den, ametxa. Edo ametxa. E, ametxaz dego horatzen, baina goratzen dut sensazioa. Hor duan, hazin nintzen ean euskara ikasten urte desente xente pasan itun, eta buru, buruko mina undiak pasan itun. Buruko mina, fizikoki buruko mina, zer oso konstientekin egin behar nuen, itzulpenak, eta... Hor duan, ametxo, amestu nuenen, kontuatu nintzen, ui, euskara es amestu amestu dut, goizean ez natu nintzen horrekin. Orduan, ja ez nun itzulpenak ez egiten, ja minak ez nintun sentitzen, eta niretzako sensazioa izan zen oso, oso oso berezia. Sensazioa, goindik... Gogoratzen, gogoratzen, gogoratzen dut? Gogoratzen dut. Ametxea ez dut gogoratzen, ez dakizea ametxea zen. Eh? Sensazioa bai. Sensazioa bai da, oso zai aiten zain nahi sensazioak azaltzea, baina oso gauza politxea izan zen, bai. Mm -hmm eta behar hortatikan, lotxia hortatikan, aurretik etzen nuen premiarik sentitu, euskeraz Gaztakoa? Ba, egia zaten badizut, ez, zeren ere familia erdalduna da, ne, eskola, eh, eskola erderaz, eh, GB, erderazein, eh, nu? Eskuelas nacionalezen, lasarten. Orduan eringurua erdalduna zan, istitutora junintzenean, hasi nintzen, euska, jende Euskalduna ezagutzen Enbak, klasetan egilkartuten intuzten, ba, ingelezea iteko edo eskulanak eta lako gauzak. Orduan hasi nintzen harremanak egiten Euskaldunekin, orduan hasi nintzen. Inbiria senti, sentitzen nun. Ikusten ditun beste bi Euskalduna bereien artean, enun neser ulertzen eta sentitzen nun inbiria. Zaten, jo, ze suertea. Hiten dute bizkuntzetan eta biletan ondo eta ulertzen dira, eta niko hori nintzen kapaza. Eta hasieran hori sentitzen nuen, eta gero ya ja, beharra eta lotxa ja nire gana zuzentzen zirenean, eta gero ya ja, beharra zintzen aikan. Eta ni nire buruazan behintzat ulertzea, nik esaten bueno, nik ez batetik etikazte iruditzen zitzaidan oso zaila ganea. Esaten nuen behintzat ulertu, ulertu nahi deta. Da claro, gero, gero pikatu eta enseia. Hasta enseia ulertzen, gero ta gehi jo, gero ta gehi eta gero sartzen zaizu grina hori eta bueno, pues ahora intxo zer ere, bai. Itzegin <laughs> eta ka... ja, iritsi zara eh, os, bai. bueno, Euskaraz bizitzera saiteke. Bai, daiteke. bai, bai. Eta zenbat urtez, niri beti deitu izan ditu atentzioa eh, zenbat urtez atzikitzen zaion pertsonari euskaldun berri etiketa hori, Biz, bizitza osoa. Neri beti esaten ditu euskaldun berria naizela. Hazi ikasten eta nik egunero egunkari irakurtzen dut, etxea lagatzen zait, baina iten lan hori konstiente iten dut. E, ez galtzeko edo egunero zeho zer berria ikasteko. Orduan ni beti izango nahi zuzkalduan berria egunero beharratzen ditzen dutelako gehiu ikasteko. Nik uste edo zein nahi izkuntzetan. Baina, bai. ba, tesere gello oikasi dezunea, ez, ez da nean zure amaizkuntza, ba... Baina, posible da. Ba, ikastea, bai, bai, nik jande guztiari esaten diot. Lehen lagun bat etorrean erekin ikusi dezue ikasten gari da, kostaiten zaio, gainera kanpokoa da, eta baina, bai, gainera nik epeti esaten diet, nik. Ulertzen dietela perfectamente agobiatzen direnean, buruko minekin daudenean, ala dalako, benetan. Baina, bueno, jarraitu behar dala eta egia da, Gero, plazer bada. Eh, beste hizkuntza kaso hontan euskaraz menperatzea, ikastea ez ez da bakarrik hizkuntza. Are, areago area go ikasi desuna. Sesa go izunitaz kultura bat. Niken euskaldun kultura nun ez hautzen. E, bertsoak zer izan, niko gain bertso jo saioko batea jo naiz eta iruditzen sai gauza hain handia. Eta hori ulertzea jo da, oso oso hondilla da. Bertso bat ulertzea eta edo beste edo antzerki bat edo aurten e, korrika urtea da eta esate dute aekako bai. ikasle izandakoek eta direnek e, korrika berezia izaten dela. Bai, euskaldunontzat orokorrean berezia da, baina agian euskaldun berrientzako ere bai, eta gehiago ba ekan ibiltakoei, bai, ez? Bai, Egiaan nigia ez ba, daki zen bat urte pasadia, baina hasieratik hasi nintzen nire herrian lasarte ateatzen korrikarekin eta hasi nintzenetik urtero urtero ateatzen naiz. Ateatzen nintzen lago e, aika, aika, aikakoekin hasieran gero laggunekin eta azkeneko hamaz aspi urte hauetan enpalassoekin. Azken aste hauetan egia da euskara beti dira aktualitatea, ez? Baina azken aste datu batzuk atera dira. Nafarroan e, bueno, astero esaten da zerbait, baina ikerketan modu bat eginda eh berez e, arnasguneak direnak euskararenak bakasoietan erabilera apaltzen doala, iparrouskalerrean iratera atera dira datu batzuk e, ezagutza bera hunditzen ari dela erabilera apaldu Aldiz batez ere ikasleak ba ja, e, ikasketa konkretuetan e, zentratzen hasten direnean eta bar zu nokola bizibuz hori gainera lasarte nahiko ezaguna da euskerak bertan ezagutu duen e, gorakagatik eske Ez guk ezagutzen dagoena da justo kontrakua hori hori izan ber dizu lasarte oso herri erdaldu izan da, hor Michelin sortu san kanpotikan nere gurasoa barne etori zen jende asko erdaldu na orduan erderan aguztitu zan. Neguk nire garaian, karo, ni bero eta zei urte ditud. Nire garaian, erderaz bakarri ikasten zan lazarten. Zeuden bi eskola eta erdalunaz zean bilak. Bueno, ikastola zegoen ere bai. Ikastola, baina jende gutxi gozean. Horri buelta eman Gaur egun daude bi eskola, biletan euskeraz ikasten da, dago ikastola, gehi eskola, eta biletan ikasten da. E, euskeraz, eta lazarten gaur egun pff, aktibidade asko egiten ditugu euskeraz. Koroa dala, antzerki eskola dala, e, euskera taldeak indar indarrondila dauka, e, txoko asko, gazteak eta topagunek eta asko daude. Horroan lazarten nik esango nuke justo, ba, gorak adijoala. Egia da, zuke komentatu desuna, naparroan eta iparra aldeen, eta alderetzen. <tusk> Nik ez dakit, nik ezagutzen detena, eta igual ja, bizitza euskera zeiten dut gulako horren bestez dugu ikusten juguk beti euskera esko eta gainera beti oso pozitibua bai, garen ez, <laughs> ba, beti <laughs> aurrera. Eta mertxe, noiz bait, edo zenbatetan pentsatu duzu ez, ban, ez bat zinen euskera ikarsten hasi zure bizitza, erabat desberdina berdin izango ditzatekela? Seguru, seguru bai ez. Ez dite pentsatu zer, nik izk, ikasketak ez dute, bueno, zer ikusirik, bai. E, nik hasin e, nintzen paliasoekin antzerkiko ikasketan ditulako, eta antzerki munduan neukalako surme jituta, ez? Baina gero ikasketak e, edo universitatekoak ez dute zer ikusirik honekin. E, Nondik ez dakit, ez nahi zer inioiz pentsatzen, nahi zer inioiz... Hortaz pentsatzen, ez? Ez ma nuk jakingo auskera nuke. Ez dakit, ez dakit zerregingo nuke. Ez ma, zoain galdutzen badia zo, paliasoekin ez bazine gongo zerregingo zen nuke. Ez dakit, ez dakit. Eta noiz sortu zen, Mari Marimoto, zen bat urte direia? Azai zazpi urte. Zer nik e, am, amazazpi bat urte daramat paliasoekin, baina hasi nintzen Amona Josefinearen papera egiten. Ba, behar zutelako, pertsona... Ura, ba... ez dago gotu anongo, bai. Josefina bai, marimototxoan ja gehiago. <laughs> Marimo Tocho, <nahi> gehiago. <laughs> Oida. Ba, Papero horrekin hasi nintzen, urte betereako, hua e, bukatu zan, eta hurrengo urtean ba, beste pertsonaje bat sortu zan. Ez gogoratzen ja, ba, pertsonaje asko egin ditut, balia sokin, kintxo barrilete, zeba maritxu, pospolin e, maritxorgin, bueno, asko. Eta gero, Etorri izan marimototx, etorri izan, bueno ja, eta kolo irakaslea da, eta kolo, eta lagatu zen momentu bat, ba, ba, erabaki behar izan zuela, karo, gure lan volumen oso zondila da, okay. eta bea eskolan, barretik batean dago lan egiten du, eta gure ritmoa jarraitza bila batera esin jeskoa egin zitzaion, orduan, aukerek eta batean egin berri izan zun eta egin gelditu zen. Pailaso nautzita. Orduan gelditu ginen, pirritx eta porrotx. Eta ni jarraitzen nuen pertsonajeak egiten. Gero, e, bueno, etorri izan marimototx, beste pertsonaje bat bezala, eta osonduz funzionatu zuen. Lehen komentatu duguna, bakarro, Pailaso, laguna izatea, osondila da, ez? Osonduz funzionatu zuen, eta, bueno, e, erabaki genuen, bigarren urtea jarraitzea pertsonaje berdineakin, eta egin genuen eskarrik asko, behin bizien inguruan oso apropozan pertsonajea bere mototxekin, ba, bueno, mototxak eror, erorizitza izki eta heldu genuen gai horri. Eta oso ondo funtzionatuzun oso gustora gaun den, eta, bueno, hortik handiagaz egin nien, birritxe eta porrotxetik bi beharrean, ba, geitu genuen mari mototx. Eta hortikan sortu zen. Marimo totx, marimo, familia izatu bere egin da. Marimo. Ya, marimo, bai. marimo. Bai, bai. Eta hortikan, ez dauka zehagio. Zer ikusten duzu zuke eh, aurren begietan, gaur egon? Alaitasuna, garbitasuna. Humeak dira daugon gauza garbienan ikustedet. Hume bat bat ibegiratzen dio zuenen eskestezu maliziarik ikusten eta gu behintzat bera gaudenean da dena dena igual igualos topiko bada, da baina eskezin da beste gauza bat esan. Ez da gauza ondia da da gainera dakaten begira da da zora Zuen horrean gainera gaiak, minari, guk ere? <hirren>, Aini gauza ondia da ia hitzik gabe usten zaituela. Bai, Guke saioa bukatzen degunean gaizten geha, e, musuak ematea eta jasotzea. Eta gurasok askotan ez zuten duzu, uff, ze pazientzia hau, uff, Se pazientzia, guelta amaten duzu eta esaten jo, pazientzia, pazientzia zuena, hemen saudelako itxoiten, abernuiz tokatzen zaipaina guretzako, hori bada, placerra da eta txoio da. Olte, oltsatik jaitxe eta getzen bat bezarka da, zenba piro podena jasotzen den guztia oso positiboa da. Orduan hori oso hand dila da. Bestezu sí. pazientzia handdiri behar hori dena jasotzeko. Lehenengo abestia jartzeko ordua da, zuk zukbeste komdatuak bezala e, aukeratu dittuzu bi abesti eta lehenengoa mundua begiratzeko. Mikel urdanggarilena bertxe Zergatik aukeratu duzu. Bueno, en mi asko gustatzen zaitegi esaten badizut. Eh, esan sendanean aukeratzeko bi kanta. Nei musika asko gustatzen zaite eta gainera ez dauka gustatzen zaite hemendikan goneaino. Tesnaix euso ze eta zergaitik munduari begiratzeko modu bat. Gure lana eta askotan galdetzen digute zer dan palia paliaso izatea eta gukeratzen dugu, ba, munduari begiratzeko modu bada, Bizimodu modu bada, eta kantantan da piskatoria da ere bai, piskatorra gatik aukeratu dizu. Ba entzun dut <sum> begiratzeko modu berezia, pailazoena, Mertxe Rodríguez Marimoto txekin jarraitzen dugu hemen, amapula morean sudur gorria beharralda pailazo izateko, bertxe. Ez, Ni gainera ez dut sudur gorri dikenera ematen. Guk, e, pailazo izateko bazeuden ba e, pailazo batzuk j, asko ez dutela sudur gorriera amaten. Beste asko bai, nik uste dut ez dala azken finean bizimodu bizimo bat, esan nahi dut egiteko modu bada da, deno dara magugure paia barruan, denok. Gauza da, ateratzea ez, Datzu, nola ateratzen dezu. Gero sejartzen dezu, nik adibidez, sudurra ez detara maten, baina bai era maten ditu betarrekoak, niretzako betarreko dira sudurgorria. Eta e, igual arra hori ingoza baina inoiz, astu zaizkit, izkit, ba, aldatzen zea, egiten ari zea, eta aldagela ngutzi, eta derrepente sentitzen zea biluzik. Eta esatezu, ahi ama, zer bai falta zaip, betarrekoa. Nere nere kasuan, betaurrekoa dira zuturra. Noi sentitzen zara askeago, mertxe zarenean edo marimota otxe Ba, bietan, eh, nik egia zan eretxean oso askea sentitzen naiz, lagunen artean ere, bai, familiarekin ere, bai, eta, bueno, eta marimotoz bezala, zer esanik ez, eh, <gülüyor> ez da ki bietan, bai, bietan. Eta mertxeek inoiz sentitu du marimoto txen inbidiarik? Bai, askotan. <gülüyor> <gülüyor> askotan. Hasiera e, batean, pertsonak egiten du pertsonajea. Baina behin pertsonaje egiten danean, haza behin esango dut, askatasun gehiago dauka pertsona baino. Oro korrean, eh? Orduan, bai daude momentu batzuk, e, bizitzan esaten zenua jo. E, marimo bezala errezago litzake hori egitea, edo hori esatea, edo honi bezarkatzea, edo, bai hori bai gertatzen zaigu. Marimoto tx bezala edo zen ematen dio bezarkada bat, e, muxu bat, itzbolit bat, mertxeri askoz gai kostatzen zaio. E, konfiantza asko behar du hori editeko. Marimoto txez. Horduan, horrek e, bai empiria ematen dit. Eta kalean, e, kaletik zoa zela, jendeak zagutze zaitu? Umek, normalean ez, e, gura zoketa bai. Eta niri egia esaten bat izudut lotxatueten, naiz. Zer batzutan ez dakizu zer esan, o, o ez zerbait esan behar diosun, edo ez dakizu zer batzutan batzutan esaten dizute e, zuzenean, hon gura zuzera marimoto, eta horrean bai gelditzen zeritz egiten, eta bai oso ondo. Baina beste batzutan ez da inzuzena. Begiradaakiegoa. Begirada, dia edo zeharka, edo entzuten dezu, baina zure ez di zute, saten, orduan ja hasta que sunora beira. Zu begiratu, zer esan, zer esan. Baina normalean jendea sartzen zaizunean oso problemarik gabe, oso jende jatorra, oso... bai. Eta Euskal Herrian zenbat aur dauden, eh, ba Marimobe zela mototxeak nahi dituztenak egunero. Bueno, ogoretzako, bueno, nereztako kaso bada ikustea. Saioa jotea eta ikustea herita dauden umea mototxeekin kristoni ilusia ematen dit. <risa> argazkiak ateratzera joan ta nik ikusi nolako aita bat egunero mototxeak nahi dituzo bezela. Bai. Bai. bai, bai, hori ba oso politia da. Bai. Bai. Hainbeste urte eh birretza eta porrotxekin ta Lena goera aipatuzuant zerke egintzen zabiltzela eh oholtzak errapatze zaitu. Bai. <risa> Asko gainea. Holtza Euke... da zure etxea? Etxe ez nuke esango. Baina oso, oso garrantzitsua da. Eta denbora luzea daramasunean igogabe monitori sentitzen dezu. Eta gure kasoan suerte daukagu zeren pff, zai, urtean zere ingo ditugu ba ez dakiteun saio, eunda eh, piko saio orduan ba, bueno, oso maizeiten ditugu aztero dauzkagu. Baina Bai, porretajote udan adibidez egiten de gelditzen gea hilabet eta erdi edo, ba, gero esten sarenean lanean gusto. Gusto hartzen du. Normalean udaba pasatzen denean nik lagunak eta entzute, uff, billar lánea si berdez e, ez peresa, ez daise, "Kuro kasoan justo contraquada." Ai, billarra Jorda, konseondo. Sí, ondo. Bai, bai, alde horretatik bai engantzatzen du. Zubei <coughs> so, geite dituz e, lankiden arteko afariak eta Kurioso izan behar du, ez? Eh? <laughs> <laughs> egiten ditugu, bai. Agar dut egin bat egin denak, adigidez? Egiten ditugu, ere dela gutxi egin dengo, oindela mabuzagun, egin genuen bat, badankide baten etxean. Baina, bai, pare bat urtean egiten ditugu, tempora da bukatzen dugunean, paskaria normalean ziren, ja. Eta nor joaten dira, pertsonak eta pertsonaiak? Pertsonak, pertsonak. Ata <laughs> pertsonaiekin egin izan duzue? pertsonailekin, pertsonailekin tokatu izan zaigu, ba, grabak eta bat izan, denborarik esaldatzeko bazkalzea junbehar, eta baina zo jantzita jutea hori bai, askotan. Eta, lehenu bururatu zaitzegertatuko da pupu eta lorerekin? Andituko dira edo... Oso poliki dixoazte, ja, gero tondi xegoa daude, egia zan, baina bueno, momentuz, ondo daz. <laughs> Denbora eman berzai, <risa> <risa> <risa> <eman berze>, e. <risa> Piskanaka. <risa> eta zuek, e... U, gu horain e, ikusten ari garatxo migmak txikia, bai. horrekin zabiltzazte herri baina burutan eukiko ezute urrengo... Tartorren urteko zaioa, bai, buruan daukagoa, bai. Bai, normalean guk estrenatzen dugu azaruan, erdialdean, iten degu gabonetako kampaina, urtarri bostean bukatzen dugu leson, azkeneko saioa eta ja, oain ja, zita gaude saio berriare, kinta Noski ez tigua horretuko, zerte? Ez, zero, <risa> <risa> normalian buruan izaten ditugu pare bat gai, e, nahiko argi daukagu ja, datorren urtekoa, baina, bueno, oain garatu behar dugu eta bueno, lan horretu. So, Zuek beti ere, aktualitatean dagoen e, gai sozial bat aukeratzen duzu, eta aurre esplikatzen e, alegin zaretea. <risa> Bai, normalean guk egunero e, notiziak ikusten ditugu, periodikoa irakurtzen dugu, asko hitz egiten dugu. Harremana asko da daskago inguruan, ba, e, talde desberdinekin eta beti daude gaiak. Beti daude gaiak. E, eta askotan gaia etortzen, etorri egiten zaigu. Edo esaten diute, "Ez ertik egiten hau edo bestea edo gaion inguruan edo. Eta zuek adietzu, bennegunen okotasuna, bueno, kasi kostiraritik igandera lanean zauete. Baina, bai. gero bat duzu rutina bat? Elkartzeko, ensaiatzeko? Ez, rutina ez. E... Temporada batzu daude, ensaiatzeko urtean hilabete oso bat bai ensaiatzen dugu. E, Urriak hamabostetik aroak hamaboste arte hilabete osoa horretarako bakarrik, behin estrenatu degunean saioa ez daegu geioen saiatu behar. Bere ritmoa jarraitzen du urte osoan. eta gero rutuna ez daukagu ordut egfiko bat eta bulegoan egon barhar dago egunero goizeko zortztatik ez daki zer ez askotan dazkago prentza bilera batekin, bestekin, gero proiektu desberdinetan sartuta gaude ere bai, gureta zaparte. Saiatzen gea elkartzen beintzat eh astean bein gure artean bai, bai ikusteko astean orajandan, zer daukagun egunk tartean bakoitza eta bai, baina ez da egun finko bat. Aste batetik bestea gelditzen geia gaur goizean adibide segon geia. E, bilduta, baiora Jose Mari tanik, beste pertsona batzukin, eta esaten, bueno, billar elkartzen gea bulegoan, ordu hontan, bale, eta, bueno, jotzen gea piska da lana kantolatzen. Horixe galdera hori zen eh burutan, eh, osea, <laughs> esango du, hauek kantzerkia ite dute emanaldiak egiten dute. Eta ja sta. esan du urtean hilabete bat bakarrekin saiatzen dutela, ba. Hala, es, baina gero asko gausa asko dituko, eh. Bai. Pentsatzeko... eta gero... Karo, guk inguruan jende asko daukagu e, diseinatzailea, iten dizula, baina san behar diosu gaia zein dan eta horrekin bildu behar zehaz esplikatzeko modista e, berdina. Horren inguruan eta horrela tabak iser, gero diska e, urtero diska bat egiten dugu. E, inguruan dauzkagu kolaboratzaile pilio bat abeslariak, bertxolarik, idazlek, eh, beriai ekin eroten batei bati, bakanta bat, i, ba, eskatzen, besteheri bestea, orduan, da lana, ba, denbora behar dula. Relaziones publikas. Eh? Zer, Zer fase bai. guztatze zaizu geien? Bueno... Eh, ba, pishka banatuta daskago lanak. Negi gehi jo nago ba, Gidoiarekin eta spektakulorei begira Jose María Llora diskarekin. Garitanik gaude gehi espektakulo ta, eta horri arrela, eramatea. edamatea. Nei antzerkikoa gehi gustatzen zait. Importantea zen e, Marimo Neska izatea. Zanet olza gainean ere bisualizatzea Eh, neskaren presentzia jendartean? Taldea azizanean dena mutilak Garai batean talde honek dazka oita zazpi urte. Eta zera zire ziren, takolo, eta porrotx. Dena mutilak ziren jaio zielako, egun baterako. Orduan, azizirenean bajuntzien gauzak aldatzen, batzukutzi bestea zahartu, eta, bueno, hazi ziren neska sartzen, sartu zen neska bat. Orduan ziren dena mutilak gero teknikoa zide, ziren ere bai, mutiliak, eta neska bat. Eta gero, ba, bueno, ba, taldean ikusten zen, jeneron ba, kontua importantea, zara. E, dena mutilak ziren talde batean, ba, jun ziren pixka, emakumeen presenziak ahi eh jo sartzen. Marimo Toch, e, bueno, ba, momento horretan ninen gollako, Pertsonajeak eiten ditula eta sortu zalako horrela. Mm, bazen mutile bat, bat izatea, baina, bueno, ez, ego kituzan horrela. Bai kontuan izaten dugu beti, neska eta mutilean generuen kontua, oso kontuan izaten dugu kontzienteki. Ta taldean gaur egun oso eki libarretu eta dukago, daskago omneko bera horietan marremakumezkoa eta gaizanezkoa. Dantzarik saiatzen gara, emakume bat baldin badaba, egin esan bat egotea ere bai. Eta aktorean ere bai, da eskagu emakume eta egin esan Leno ziren, takolo, eta porrotx, bi emakume bat eta gero bueno, aldatu zen, eta mutil bat emakume, baina ahola dagolako. Naiko ekilibratutan ikuste daukagula. Eta urtean San Juan Baleontzia hartu eta urtsi euskal herrian barrena? Bai, albalako lagonekin. Bai, hori izan zen, egia zan da proiektu bat, jonginenean ikustea, nik enuen ezagutzen, lehen gurtean, 2008an ezagutu nun, eta harritu eta belditu ginen, jonginen jomailarekin, e, orkestu zigun dena, esplikatu zigun, eta nik, pixka gai jo zagotu nun. Zer izan Euskal Herria garai hartan, 16. mendean. Eta bueno, ba, Euskal Herria saion piskatara ekina itsasoi begira eta horri begira eta bueno da. Oso interesgarria iruditu zitzaigun, ez? Gaur egun eraikitzea olako baldeontzi bat garai batean egiten san bezala. Orduan ba bueno, interesgarria iruditu zitzaigun gaia jende oso jatorra eta horra dikartu genuen, erabakeu genuen egitea. Di, eh, baleak li juratu nintuen. Ezak izagatik? Buerta <risa> <risa> <risa> aska man genitun. Eta <risa> oso bari. erreal airutu zitzaia, duzakit? Pues horribili ginen, hilabete batzuk, bueltak ematen balea, nola egin, nola ez egin nahi genuen pertsona jea, bagenekin, txo, pertsona jea, etorri berzu zula Euskal Herria Bale batekin, klaro, eta esaten genuen, jo, nola etorriko da. Zaten genuen, bale bat eta txalupa batean horre soka batekin, bera, zapolitxea. Bale gainean, baina bale gainean nola etorriko da. Ezin eh, da. Logiko nahi zizak <coughs> ez, bale gainean. Bale. Vale. Zaten genuen, jo, eta f... bale barruan, <laughs> sarten badegu, eta gero bago erikitzen dunean, gandikan atera eta, bueno, probazko egin genitun, eta esken nioan, pues, ala izan zan. Eri zu garre gustan duzitzen, ez, eh? Bai, ziren, ez espero, egunak ez dute espero, ez? Balea ikusten dute, bea bakarri moitzen dara, ba ganea, bai. ematen dute, lirik jira dara. <risa> <risa> ha, Haua, irikitzen dunean, pertsona jebat horrelateatzea politxea da, bai. Bai, bueltazko man genion, baina... Uste duzu de berzik laketaren mesua, aurten gozuen espektakularen mesua, iritside laurren Bueno, gipuzkon igual, atezateko hastink eta horre Nik da gai, bai, gai bat landuta duta da eta lantzen zen dala gaur egun bai etxetan eta bai Eskoladede, eskoletan. Bai. E, bueno, nik uste dut bai ez, ziren entzuten dugu bortzatik, e, plastiker jauna ateatzen da neon gai, gaistua ahiten bai. dunean, esaten du bota, bota, bota plastikoa, eta ez, e, ez da plastikoa ez da lurrera bota behar, entzuten da eta lako, bai. <laughs> Nik gustatzen baita jaiet saiagatzen dala. Da gai bat da, ja, daramala hor urteak eta bueno, beti gora se bearsa yo, bueno, gure buruari. Zer, bai. Guk esaten dugu de, dena dakago la plástiker txiki bat gure barruan, ez? Tudari, Eta dena juten gea consciente ke edo inconsciente ba, gausa botatzen, tokatzen ez da lekuan eta orduan ba, bueno, estatu gaizki gora astea gure buruari, bai. ba, bueno, Ba, tokatzen duena, hurrengo abestia da, Lluise Laken, de tinguen sort, abestia. Que tinga un sort. Nere katalana, ba, nere inglesa abestela, ez da ona. Bai, bai, hori, badaki. Osa ondo indesu. Nik nere paiazo jantzila. Atratzezu batzutan. Bai, gehiagitan. Kei beharko berkolu, que esplotatu berko zenokitea mirari mirariren <laughs> Dena daukago erregia da, eh? Aitzu Ni... errek esaten duz, ez behakeztan da. Nik gordeagoa daukat, daukat mirariren evidenteagoa da. Balio duela, ko zertzela da batzu. Zergatik eh, abesti hau, mertxe? Ketingan sorba, luisak nik daskal lagunasko katalanak eta asko juten naiz, urtego juten naiz, hilalau bat aldiz, kataluñara. Eta gira zan, eh, asko entzuten detetxean eh, Katalan, katalana bateken bizena izelako, eta, bueno, guztatueten zait. Egunen batean opari tusi daten, kanta hau, enun ulertzen, eta entzunez, entzunez, hasi nintzenen ulertzen, esan jo, Se kanta politxia esaten duna, ez? Ketingan zor, da, bueno. Eh, askatasunaren kanta bada, ez? Nirekin baldin bat ba, sorionak, eta nire gabe baldin bat ere, bai. Naiz haitut, baina aske. aske. aske. Mm. Oleta. Asa palitxada. Mm. Zendius si ater Vuil kaldia siginetikala Keko ton dago a bestia eta zut berriz izango izenburua mertsena mertsek nahi badu esango du. <risa> que tingam sor Beito. que tingam sor osun mira <risa> zurengoan <risa> uh, zuk izango dizu berriz ados takiño or gainera idatzita bazun bai ba neukan <risa> <risa> Urrengoan, neukan zuregon beiki keinu batein animotako bai seguru <risa> E, mertxe, Iaz, e, aiorazulaika izan zen hemen, pirritx, eta behak e, esan egun e, noiz baita aspertzen bagea edo holtza gainetik eta musuak ematiaz aspertzen bagea usteko garaia izango da. Bai, bai. Hori ez dugu askotan komentatu, inoitxa hola alkerresketetan ateatzen da, baina hala da. Ez que da lan bat ez izu gustatzen ezin dezu egin, nik uste dut. Saia izango da, eh, nekatzea. Hori ere bai esango dizuez eren. Denoak eh, gaude sintonia berdiñean eta oso gustokoa dugu. E, gu, irurok, eh, ez bakarrik u, talde osoa seren garok. Beti entzuten dugu Pirris Porras Mari Motos, baina orratzean gutasaparte jendea eh, talde hondilla dago. Holtzan egoten gea 11 guztitera ba. bat pertsona joten gea. Holtzan eta gero multasa. Holtzan eta bai, oi, xe, asko zabetekoak eta orduan, ba bueno, denoak gaude pixka Sintonia berdiena. Ta zuek eh, ze duzu ez eh, jende askok e paiazoitza insulto moduanen erabiltzen dute, eh? Se aitzentu batzorde. Nah, ze paiazoa edo. Bai. Te gazteleraz eh, konotazio negatiboa dauka, eh? Ez ke so edo ze sentitzen duzu ez azken paiazo gibide bada. Baina hori da tonuaren arabera. Segun paiazoitzan arabera, ze paiazosean edo ze Segun zeto honomaten diosu izan lehike despektiboa da ez, guretzako ez da despektibo eta, bueno, dugu batzutan, ba, juten zarenean, pues, ez dakit, rekonozimento medeikora. Bete behar dezu alako paper txobat eta Ay. ugi bidea, eta gu dugu paliasoa. Orduan, bueno, guztaukagu iniungo problemarik eta guztu asko gainera esaten galdetzen digutenean, zuzer zeaba. Bani paliasoa nahiz. Eta esaten duzunen alegeiago, marimo totx naiz, nice, barduan ja handiagoa izaten da ez. Ba, normalean ez deto arrela esaten, eh? E, galdetzen dioatenean, ba, bueno, e, esaten dite, e, palaso hemen esaten diteanean, ba, bai, palasoan naizela eta humeekin lan aiten antzerki talde batean. Explikazio gehiago ez detematen, gero ya galdetzen baute gehiago, ba, bai, bestela, bestela ez. Eta emendik kanpora? Ba, ba, ba antzeko parezidu ere, bai, eh? Ba, musikalak egiten ditugula, espektakulako mentzako Euskal Herrian. Zeren, ez da, erra esplikatzea. Gero, harreman eren ere bera, ba, esplikatzen dio zugei, jo, dugu txigo, baina... Bai, bai. Eta pirritxporrotxe eta marimototxe Euskal Herritik kanpora ere, ibilitakoak dira? Bai, egon geain bat lekutan, e... Horten adibidez, hoin dela hilabete batzu joan ginen alemanin, e, gorriti eskultorea, Peteliko gorriti ez dakiteza dutzen desue. Eh? Alemanin zeukan esposak eta bat, eta, bueno, ba, joan ginen berarekin, e, hainba gauza hainbalat berarekin hain dadazkagu, eta hango humeekin ere bai erakutsi behar ziren nola margotu mural handi bat, eta, bueno, apuntatu ginen eta berarekin joan ginen biti bat ez, saio txobat bertako umentzat. Zuten ez, urlertzen, guk euskera segiten genun. Itz batzuk ikasi genitun alemanez, gure aleman makarranoikoan, ola, punta utapap berbatean. Ne, eta... Nere katalan hau ez dela. <laughs> ez <Es> asko sokerro. <laughs> gure asko sokerroa. Zurea baino. Eta saiatzen gea tokian e, bertako hizkuntza erabiltzea. E, Leongurtean egon ginen ere bai galizin. Orduan, ba, borrotxek normalean euskara zaiten du, eta nik zaiatzen naiz ikastan ba, lau bat itz, e, klabeak e, galegoz kaso horretan, eta eta galego zaiten degolako itzulpen bakarroniko bat. <laughs> Zaiakera bat? Zaiakera bat. Segun, Zahara e, egon ginen kanpamentutan ere bai horre euskara zein genuen. Ez egiten ulertzen era batea da ez bestea, eta bueno. Baina kuriosoa da, porque naiz eta ez ulertu e, berdin-berdin, parte hartzen dute, oso visuala da, txaloin egin dutenean egiten dute, danza egin saiatzen dutenean egitea, gehiagitea, ba, bueno, internazionara dian kanta hauek eze, eta ez yes, dutera zer esaten eta bueno, alaia diena eta alako batzut erabiltzen ditu kanpoa juten garenean, eta bueno, guztu asko. Aipatu duzu, Mertxe, hainbat aldiz, elkarrezketasi dugunetik e, ze suerte daukarne marimok, Pirretxeta porrotzen eh, laguna delako. Bai. zer, zer da laguntasun hori? Ze ekarpen egiten. Nikuzte hori du? esaten dutelako, pertsona besara mertxe besala ala sentitzen dutelako ere bai, ez? Neretzako eh, euskera munduan gaur egun jarraitzea eta bizitzea beraiegatik da, beraie esker da. Orduan horratik da. Nikuzte horregatik da, da. Eta neretzako kar, suerte da, ore bada eta eta ez zertirik irudikatzen nere bizitza momenta untan hori gabe eta bere gabe horregatik niretzako zondila da bai beste lan ere mundua litzake ba, lehen esan detena ez familia eta erdalduna eta bueno, bueno laguna euskalduna deare bai baina azken finean ni behintzat gaur egun edo familiakin edo lanekoekin zaude ordu gehienak, eguneko orduak, ez, orduan, karo, importantzia um, ondia dute, niretzako. Eta orain, erri zerri, eta askotan saio bikoitzak ere, bai? Horrelako eta nola moldatzen zerete? Ondo, egia zan guztora. Direnean bi egun, ba, ondo. Lena onen geha komentatzen. Saio badanean... Ba, paseillo esaten dugu asken bolada. Paseillo. Gabonetati gatoz, eta gabonak izaten dira oso intensoa, saio asko ditugu jarraian, eta bikoitzak asko. Orduan gaiatzen da momentu ba, uff, ba, bueno, itendala fizikoki gogorra, es? Baina, bueno, hartzen dezu ritmoa, gorputza oso askarra da. Kirolar, Kirolarik bezala, pixka zaintzen gea, eta egoten gea, Guru, arekin horta, ez? Zer da zaintzea, zuen lanean, adibidez? Ba, parranda esagitea, esedatea, eserretzea, lana baldinbaokagubilar, ba, ni gaur ez nukeateako gau, es adibidez. Hori da zaintzea. Edo jaterakoan, ba, ba jaten dezu pixkat. Baldinba daska saio asko jarraian, pues, bueno, ba, se jaten dezu ondo, ba, Eoteko... Aguantatzeko. Aguantatzeko. Hori da zaintzea. Gauza hundirik ez da ere, ez eh? Eta Baila bizaio buna. bata bestearen atzetik e, eukitzea zaila da? Ez, ez. Baldinbadia bago izan beste ratzaldean gogorra oiten zaizu. Zeren, egiten dezu, gero bazkaltzea juten zea, desmakillatu iten zea, berriro makillatzen zea, eta da berriro astea ratzaldean. Baina bila direnean jarraian ratzaldean da... egia zan da... La nego saioan zea eta bigarrenean ja dena ematen dezu. Deingo <laughs> dira bigarrenko <migarrenguaren> teloneroak. <laughs> bai. Du normalean etortzen denean jendea, pa, lagunak eta bisaio dieenean eta noa joango naizten. Nego saiorada bigarrenean guk beti esaten bugarrenea etorri. Pero go eta boto hobeto besala, ez? Horre ordutegiekin izango dituzute arazoak, ez? E, lehenengo ikustera joaten diren guztiekin argazkiak, muxuak Batzuta, normalean beti tartea usten dugu, orduer ordu ditxo bat, irula orden hori ba, kontuan izaten dugu, baina bailenengo zailoa beti pixkat askarrego, egin eh, behar dezu, zati hori, musuena eta bezarka dena, pixkat askarrego bigarrenean baino. Gauza batek atentzio haitu zian, eh, aiora, pirre txetorri zurekin ere, ziren, makillatzen zarete hainbeste eta hainbeste desmakillatu, baina zuena zala, Arpaiko mintzat oso ongi ikusten da. Zaintza duzu hori, egia da, eh. Eukei eskatzen zure. A oso or, zigortzen duzu bastante ez Bai, daude temporadak, eh. Ora saioa un asko daudenean nabaritzen duzu. Korrituten saizu gehi, eta saiatzen gera ere bai, ba ba, ba eti, saioa baino leno crema hidratante baten baten duzu, makillatutenzea, gero berriro ondo garbito, ondo hidratatu. Saiatzen gera zaintzen ere bai. Eztu zolanek doztabate, zer egin diazude? <risa> aiorari gehi hona baritzen zaio, baina jo gehi hona dira. Eta, bueno, Josemari beti esaten du, ez? Esaten dira, Jose Moreno zauden, edo zen garaian. Eta beak esaten du, bai dala, de frotari frotari. Eta <risa> <risa> gira fijatzen, bazete kolorean asko da beti. Daka, aiorari a, a, txuriagoa da, eta temporada luzea daka gunean gehi hona zaio, guri baina basala... Txatuta eta... Txat... Baina, bueno... Ez duzu... Es, eh, eh, crema egile patrozinadorerik, edo? Es es, <risa> es, es, es... Crema normalak erabiltzen ditugu hidratante normalak ez dugu, ere, zirik egiten ez dugu. Eta saioaren bukaerara, iristen ari gara. Azkar pasa hazaizu. Bai, ordu bete dara magu ya? Bai, <laughs> denbora baukagu mirari. Bai, bos minutu. Bai, esken que ni eh, marimorenko gozgelitun naiz. Ez agit etortzeriko bate duen. Aitu <laughs> gaiago? <laughs> <laughs> bai. Aitu. <laughs> Aitu mirari zuzera. Ez, ez, ez, ez, ez kataladezu. <laughs> <laughs> A ber, ongi etorri. Kaixo! Mirari se sepolitza zauden hor kristalaren atzekaldean. Eskerrik asko, Marimo. Horritu <tutu> da. Lotxatuta denaikene. Eh? Eta, botoi guzti oia esertarako dira. Ba, er, erdileak ez takizkit, eragiltzen. Ah, kaldetu behar nizun, ea dena menperatzen zenitun. Eses. Ba, juistu, juistu, zu egitzeiken usteko. <tutu> <tutu> Osondo, egiten duzu katalanez. Eskerrik asko. Aitziber reyesan, <tutu> zerbait? Aitziber, parrez haude? Aitziber, polikia! Esker... Eze galdera gehiagio dituzu, nire zako, guen Galet... diketia zuezer galdetu, eh? Ba, nire nizuen galdetu, Marimo, e, zein da biurriagoa, pirritxala porrotx? E, porrotx, eta ni, eta ni, eta porrotx. Eta pirritx, ba, pirritx da, pirritx. Eta Ni nina izpizka biurri, eta porrotx ere bai. Eta kaso egiten diogu pirritxi. Ez bai egiten batzutan azarretu iten dagurekin, baina oso gutxi, eh? Bi hurriagoa gara poro txetani. Eta puputa lore? Ai, puputa lore polipolitxaria eta Eta gauetan negarra egiten du, eh? Asko? Bai, batzutan bai. Bibueroian nahi dutelako edo titia edo bai. jaikitzen zara? Bai, batzutan jaik, jaik, jaikitzen nahi, beste batzutan pirritx eta beste batzutan porotxu. Hola, lazama bai, parte gatuta. Bai, banatu itenditu lanak, amonazkotxa fina dio beti gauza banatu behar dira. Etxeko lanakare, bai, banatu egiten da itenditu. <risa> <risa> Ikastolakoakare, bai, batzutan esaten dugu pirri lagundu eta lagundu <risa> itendu. <dugu>. Osa <risa> eskarra lako, eh, asko daki, pirritxek asko daki eta oso onda besten du, eta oso politxa da, eh. Ili arrosi arrosi Galanta. Bai, zuek bai, ere bai, eh. Jaku <risa> <risa> gorrituko gara, ja. <risa> <risa> bueno, ba, aio esango jogu, marimototx. Eskerrik asko, marimototx. Eskerrik asko zu, eh. Nahi duzu narte, bale? Hau bida. Eta... Bagaldetegi morea mertxeringo diogu edo zuko geratu, norekin nahi duzun erantzun. Zuek esan. Gustora egon zara? Oso gustora. <risa> <risa> Zein koloretako amapolak gustatzen zaizkizu koloretakoak, nari kolore guztiak. Eta zer da berdintasuna, zuretzako? Basuta bilok. <risa> Ederki. <risa> Ispilio aurrean jartzentzarenean zer ikusten duzu? Ba... Ui, hor horropatzen da zu. Ni ikusten naiz, baina bueno. Ez da gauza berezunik ikusten. Ba... Be... Ba, marimoz agonean... Marimoto zikusten, bestera <risa> Ta honditzen zer izan nahi duzu. Txikilla. <risa> izan alduzu erreferenterik. Mertxe, edo Marimo Bueno, nahi duzuna. <risa> bai, supasatzen da bai, etzai erreferentea beti dituzu. O bain... Hola galderain askarrak egina, baina pentsatzen da dut, beti gelditzen zea. Hain esingon izuki esan, hau, edo bestea, edo bestea, beti, beti gelditzen zea jendearekin, eta ez dira izan behar jende edo ez. Mm. E, txeko referenteak eta ingurukoak, bai, seguru, bai. Bartxoaren sortzia, zaroren oaita bosta, zer erio dituz ez gizu? Bueno, ba... Dia egun batzuk ez lirakela ez istitu behar e, egunero izan beharko zielako martxoaren sortziak ez. E, lan eguna amaitzean, etxeko giltzak eskoan dituzula, atea zabaltzen astentzarenean ze zer pentsatzen zu? Errepikatu mesedez, etxea bultatzen naiz edo ateatzen naiz? Sartu, sartu. <laughs> etxea sartzekoan, lan eguna bukatu gilza uzten ditut mai gainean eseritzen naiz eta zaate, ze ondo ze gustora. Bilar berriro. <risa> eta mendik ateratzen zalere, zertan hasiko zara pentsatzen. Ez dakit, seguramente lagun batekin aldtu naiz horkanpoan eta komentatuko digo. Bineskakin oso jatorrak egon naiz Bka jatorrakin eta oso gustoorago naiz. Eta Beska jator hauei zenateko puntuazi emango zennioke? <risa> Amaika. Zerotik amarrera, amaika. <risa> Baskerrik asko, mertxe. Aziren esan dizugu, zuk ere galdera bat utzi barriozula, datorren eh, amapolari, zagit pentsatu duzun, denbora izan duzu? Astutanengo, eh? Dinkusten esan dizun, <risa> astu ditentela. No, eski, sartu nahi ze konversazioan, eta galdera bat, urrengo, bat entzat. E... Hora, bapatean, eta zo so zer sakona izan behar? Ez, ez, ah, azaleko ere izan daiteke. Azaleko izan daiteke. Crema hiburuz, hori da. Hambre, ez, ez dut menperatzen kremarena. <laughs> Beno, ba ez dakit nor izango da, baina izan daiteke... Zer da zuretzako zauri ontzu izatea? Hortxe galdera. Hortxe, ba, ama egun barru. Hori da. Digo, baten batek. Izango alda baten batek. Bai, bada, baina azken aldia, Orida. ba, ez du esaten, ba, gaurkoan ere. O, isilik. Ezin de txibatu gaur ez? Esan... Pertsona horri ez, ba, diries. Ez, ez, ez, ez, ez. ez. <laughs> ba, Hortxe Rodríguez, marimontot, eskerrik asko gure izatea dati. Eskerrik asko zubei, benetan, eh? Eta... Joko beste eman aldi batera. Elkarrekin jongo gara itxera. <risa> e, egi adene, eh? Baina joko gara. Animatzen bazarete dantzaitea gurekin. Ah, bueno, hori ya, beste bye. historia. Nirari, zuri esan je. izuna, horrekoan. Bai, dantzatzea, bai. Bai, ez? Gero itxaiko. Bueno, bye, vale. it, go. bueno ah, gra Grabatuta galditu da, ez? Ez, ez, ez, nik ez edatzen. Ez kerrik asko. Zuei. Aio. Placer bat.